Merinor Islam, Dekash Kup, ju prezenton emisionin Gjurmëve të të dashurit tonë. Yrja në mekë ndodhi në vitin e tete emigrimit ku profetet sallallahu a.s. ishte në moshën gjashtë dhjetë vjeqare. Me nëshkrim në marveshës e udebijes me koreshet edhe atët të hajberit me që futët nga dishull e arabi Koranën qëtësi. Me nëshkrim në marveshës e udebijes mes muslimanëve dhe koresheve, të gjitha fisët arabe tjera që më pak këshin frikë nga koreshet të komunikonën me profetet sallallahu a.s. filluan të afrohi me muslimanët e medines. Kësht Nga fiset që pranoj islamen gjatë kësaj kohë, ishte fisit eshgja, fisit cili kështë qenë aliat me korejshet në betjen e hendekut. Fisit qeter ishte dhe fisit gifar, fisit të cilit i përket e bëdherë el-Gifari. Një qeter ishte dhe fisit deus, të sirët erdhe në mekë me tufejl i bën amër el-Dosi. Qitha këto ndodnin vetëm pas ju arrit paqa me thpaleve, vetëm në dy vitet pas ju arrit marveshe e udebijes, Numri i atyre që hynë në Islam ishte shumë më i madh se atyre që kishin hyrë që nga fillimi me Sa's. Nga kushtet e Marrëveshjes së Hudeybijes ishte se kush dëshironte të hyjë në aleancë me Muhammedun Sallallahu Alejhi Sallam, do të ishte i lirë të hynte, dhe kush dëshironte të, të hyjë në aleancë me Qurayshët ishte i lirë. Ky ishte një nhjohet zyrtare e Quraysheve për shtetin e muslimanëve në Medinë. Tani gjithë fiset ishin të lirë të zgjidhnin këtë donin para aleancës. Në aleancën e profetit sallallahu a.s. hyri një fis me emrin Huza, kusë në aleancën koreshëve, hyri fis i me emrin Benu Bekr. Që t'hyri në aleancën e profetit sallallahu a.s. nuk dhe thështë e do e mos të pranoj islamin. Me qithatë, pas i kaluan në disa ko, fis i Huza e pranoj islamin si fet t'yre. Fisi Huza dhe fis i Benu Bekr më parkë shenqen të zhjytën në luftë të përgjaksh më njëri tjetër. E në shkrimen e Maroweshës së Hudejbis, ishte hera e parë që këto dy fise e pushonin luftën mes tyre. Me këtë mund të themi që Marowesha Hudejbis arriti të shujojë edhe konfliktet mes fisëve me njëri-tjetrin. Fisi Banu Bakr, tikishin hyrë në aleancë me Qurayshët, pa anë të fisi kundërshtar Huza, me hyrjen në aleancë me Profetin Sallallahu Alejhi Selam filloi të shtohet autoriteti, kurse autoriteti i tyre ishte në rënje. Në gje e tilë, ndezë i gjakrat edhe u rejtjen e vjetër në fisin Benu Bekr. Kështua ta mendonit të vristin njërës nga fisin Huza. A të që i letëson të këtë, ishte se fisin Huza tashmë duke menduar se ishin në pacjë me Benu Bekr, nuk pristin dhe një sulm edhe u tonin të lirë, për në mejkë, duke vizituar qapin. Kërjetarë i fisin Benu Bekr, në ufell i bën Moavije, shkojme par të konsultohi me koreshet të c ka filluar të fitoj pikë ndenesh. Kështu që kemi menduar të vrasim disa prej tyre, me qëllim që t'u tregojmë që ne vazhdojmë të jemi më të fortë, siç kemi qenë më parë. Kureshet e planuan këtë plan të tyre, dhe kjo do thoshte që t'i japin fund marrëveshjes së Udebejis. Ata jo vetëm që i lejuan, por i pajisën edhe me armë. I lejuan që t'i vrasin brenda kufive të shenjtë, edhe të merrnin pjesë edhe ata vet. Ata që e pranuan plan në fisit Beno Bekër, ishin vet ata që në shkruan marveshen me profetis s.a.ll. Suhejl ibn Amri, Huajt ibn Abdul Uza, Ikrime ibn Gjehli dhe Sohuan ibn Umeje. Ata nuk i kuptonin pasoja që mund të vinë nga një shkele marveshës. Dishka e tili e ja hapë të rrugën profetis s.a.ll. që të hynë të më ushtrinë në ti në mekë, pasi marveshë e patjes përfundon të me vërasin e aleatëve të muslimaneve. Fisi Uza ishë njësër për të kryer umren dhe ishën vendosër në një event të quajtur e thirë, brenda kufive të mekes dhe jashtë kufive të qabes. Dhe resa ishën duke fjetur në qadrët e tyre, hynë në ufell i bën muavije dhe vret tre pre tyre. Të qiret kur shojnë se si që pëndodhe, dollën njashtë dhe filluan të vrapojnë dhejt kufive të qabes. Sydët që kureshët të ashkelin besën, ata nuk mund të vristin kënd brenda kufive të qabes. Në ufell i bën muavije, varzëjti në gjekë edhe brenda kufive të qabes. Pjesartë e tjerë të fisit bën ubekër, i thëritë në kërjetarit tyre, o në ufell, janë brenda kufive të qabes, ke frikë zotin, por a i jo akëtheo, sot nuk keni zot, ju vidni brenda kufive të qabes, përshetë o më se merë një hakun të uaj. Ke drejt, i thanë, dhe vran 20 veta nga fisit huza brenda kufive të qabes. Fjallët e nofe Libën Moavijes ju vidhë një brenda kufive të qabes përshetë o mëse mërë një haku në tuaj, në bëjnë të mendojmë që gjunajet e vogla, sa do të vogla qofshin të shtyndre gjunave të më dha. Ajo që dhe pronin këta njerës ishte se vidhë një brenda kufive të qabes. Kjo është ju që edhe të vrasin me pas, kështu nga vjedhja kallua në vrasje. Nëse shoqërosh me shoqëritë të këqija, edhe duke diçka e vogël, dij se më pas do të fillosh të konsumosh alkoolin, dhe ndoshta edhe drogën. Shikimi i haram, të shtyn drejt imoralitetit. Ata që kopjojnë programe dhe kaseta, për cilat është derdhur mund dhe tjers, dhe i shet pa lenë autorit, kjo do ta shtyjë më pas drejt diçka më të madhe. Ata që marrin sinjale televizive pa lejen e stacionit televiziv, diçetill, do ta shtytën nesërmën për gjëra më të mëdha të përmenda Allah në Kur'an, ku thot për që futët, imbitnin mizorisht për nga mberët dhe përshkak se kundrështonin odhëzimet e Zotit dhe te kalonin gjithë nërë mjerëzore. Ali Imran 112 Pra, djunahet dhe te kalimi kufive i qoj në vrasjet e profeteve. Pjesa tjetër e fizit huza që arrinin pëthua një qenë vetë Duk e parë që një pjesë e tyro u vranë dhe jashë kufive të qabes edhe brenda saj, u dretuan dreshtë të pisë Budej i bën në Varka, që ishte nga paria e fisit Huza. Me ta rritë prashtë të pisë e ti, fisit Benu Bekar vranë dhjetë nga burat e fisit Huza. Në këtove prime, kështë marë pjesë vetë Suhejl i bën Amri, Huajt i bën Abdul Huza, kërime i bën Gjahli dhe Safan i bën Umeje dhe qërë. Budai Levankova me të parat që ndodhi merr një burr, Amr ibn Salimin dhe i thot: "Shko tek i dërguari i Allahut dhe mos u ndal askund derisa të arrish dhe të tregosh atë që ka ngjarr." Amr ibn Salimi merr kalin dhe arrin në Medinë për dy ditë. Kur arrit atje, gjithë njerëzit ishin në shtëpitë të tyre dhe në xhami nuk gjeti vetëm profetin sallallahu alejhi dhe selam dhe khatib ibn ابي بيلتا khatibi ishte një nga shokët e profetit sallallahu alejhi dhe selam i cili ishte marr pjesë në betejën e Bedrit, atë që profeti sallallahu alejhi dhe selam e kishte dërguar te mbreti i Egjiptit Mukaukis. Me të hyrë Amr ibn Salim në xhami, i tregoi profetit sallallahu alejhi dhe selam atë që kishte ndodhur, por ia tregoi të thurrë në vargje. O Zot Unë i kërkoj Muhammedit, besën e vjetër të burave të kuvendit, ne i një prinderit dhe ju e një djemët, pranuham islamin dhe besën nuk e thuy. Kure ishët e thuyen fjalin e dhenë dhe e shkelion besën e rëndë, në atën në e thyrë në sulmua ne, në vran në ruku dhe sejgjde, në ndihmo të dhuzovë të zoti mblidhi njëzit si që moti. në këto vargje ai arrhofeu ja gjithçka që kishte ndodhur me udhësi. Me ta dëgjuar profetin sallallahu alejhi dhe sellem filloi të, të përplas dorën për këmbët e tij, dhe u skuq në fytyrë dhe i thoshte: "Do të, të ndihmojmë O Amr ibn Salim, do të ndihmojmë O Amr ibn Salim." Në çdo gjë toleronte profeti sallallahu alejhi dhe sellem përveç pavesisisë, le tratis. Raqimi më të shpejtë që ndërmerrte profeti sallallahu alejhi dhe sellem e merrte kundër pavesisisë dhe tradhtis planin për sulmor meken, profetës sallallalli e sallem e mbati të fshet dhe nuk u tregojnë muslimanëve tjerë, vetëm kër ishin 4 milje lartë mekës. Muslimanë në këtë kohë mendonin se ishin në paqë me kër eshet për 10 vite dhe që kishin kaluar vetëm 2 vite ga marvesha. Me këtë që kishte ndodhër, ishte ratë i voliqën për ta marrë meken, pasi tani gjendja në mbargë adishën arabik ishte qetsuar dhe nuk ishte mbetur veç meka. Asynonte ta marr Meken pa derdhur asnjë pik gjaku, sepse profeti Sallallahu alejhi dhe sellem nuk e bante këtë për të hakmarrë në Quraysheve. Qëllimi i tij ishte udhëzimi njerëzimit dhe përcjellja e mesazhit. Tanë ishte koha që mesazhi i ynor të përhapej në mbar Gadishullin arabik adhe pa dhëtrë gjak. Qurayshet ishin shkaktar të shumë vuajtjeve të profetit Sallallahu alejhi dhe sellem. Ata ishin shkaktar që profeti Sallallahu alejhi dhe sellem i vdiq gruaja e tij Hadijja për shkak të bojkotit. Po kështu vdicje dhe gjajaj ti i Butalibi Kure ishe dhe të tyruan të braktisë vendinjën e ti të dashur dhe të emigroj për në Medin Ata i kishën vrar gjajajnë e ti hamzën në hut dhe shumë shok tjerë Me gjitha të, profetës srallalli sallem i respektante si bashkombës dhe dëshirante të hujë në mek Pa dherdur asë një pik gjaku Alloj me dherishmë në kuranë duke përshkruar profetës srallalli sallem thotë vërtetë ti je një shkatë lartë moralit El Kalem 4 Nuk është lehtë që të mos njesh dëshirë për hakmarje nga di kush që të ka lënduar për njëzet vet Profetis sallallahu aleyho sallem ishtë i ofenduar nga koreshët i kështë i thën i qmendur dhe magistar i kështë në hedhur të brezshmet e dheves dhe resa lutej me kështë atë profetis sallallahu aleyho sallem nuk hakmeraj për vetën e ti diçka e ti nuk është e leht dhe ka nevoj për një zemër të madhe. Të gjithë profeta qërë kështë një moral me cilën daloheshin më tepër. Ibrahimi a.s. për shembul, Allah e më dhërishëm e përshruan kështu, dhe të Ibrahimit që gjithë një i plëcoj obligimet, e nëgjëm 37. Kuse për Ismail a.s. thot, a i ka qenë shumë besnik, merjem 54. Që Muhamedi sallallahu alejhi wasallam nuk e përmend për një moral të, të caktuar, por për gjitha moralet. Vërtet, ti je në një shkallë të lartë moralit al-kalem 4. Megjithë vójtia që kishte shkaktuar profetin sallallahu alejhi wasallam, ai nuk u hakmor kundër tyre. Ai kishte ardhur për të përcjellë mesazhin e Allahut mes në sjerëzve, dhe jo për të vrarë njerëzit. Kur hyn në Mekë Njën nga muslimanët i tha profetis s.a.ll. Tifrasi fëmijë të i dhujtarëve o i dërguari Allahot. Profetis s.a.ll. jakëthe, po ju a nukjeni fëmijë të i dhujtarëve? Një gjëtë tjil e përmendit dhe Zotin o Koran. Ashtu, ju besimtar ishit edhe ju më parë, e Allahu ju dhëroj besimin. E njësa në të dhjetë e katërë. Misioni besimtarit nuk është që të ndyshkojë dhe mallkoj shoqërinë e shturrë dhe të keq, por që ti udhëzojë det rrugës së mbarë. Profeti sallallahu alejhi dhe sellem e ktheu amrin Ibn Salimin dhe nuk i tregojë as kujt për atë që kishte ndodhur. Ai dëshironte që ti befasoj Kureshet, por veti detyroi të dorëzoheshin pa derdhur asnjë pikë gjaku. Ata njerëzit që mendojnë se Islami e përkra dhunën, let leqsojnë se si hyjnë musliman në Mekë, dom mjafton. Në një herë, pas asaj që ndodhi, kur eshtë e kuptuan se kishin gabuar, dhe paria e tyre u mblodhën menjëherë të diskutonin mbi zgjidhjen e kësaj çështje. Në këtë mbledhje merte pjesë edhe Abdullah ibn Ebi Serhi, i cili e kishte pranuar Islamin më parë dhe kishte shkuar në Medinë. Atëh duke e parë që nuk e dhanë ndonjë postë të lartë, e braktisi përsëri Islamin dhe u kthye në Mekkë. Ishte i pari dhe i vetmi që kishte braktisur Islamin gatje. A ju tha korejsheve Unë kam jetuar me Muhammedin dhe muslimanët Për një vit dhe i njohmir Pra ndaj duhet të zgjedhim njërën Nga tre zgjidhjet e mundshme Në një Të kompenzojmë të vrarë të fisit huza me pasuri Të qerët i thanë Për zotin Për të ajapim të gjitha pasuri tona Në duhet pranojnë Pasi kemi vrarë 23 veta pre tyre Në ndë Të ajapim fisit huza Njerzit që vran pjestarët e fisit tyre, që ta hakmarrën. Por të tjerët do rhyjnë. Pastaj nuk do të hyjnë në aleancën tonë asnjë nga fiset arabe. Këto do të ishte fundi iin. Atëherë tha, nuk ka mbetur vetëm se zgjidhja e tretë, që është shpata. Muhamedi nuk do u fal. Në këtë kohë, thotë Abu Sufjani do të thotë, Muhamedi Akoma nuk e kam marrë vesh atë që ka ndodhër. Më lillit shkoj në Medine dhe të them, onë nuk kam qenë gjatë kohë që unë në shkrua marrë vesh e Udebijes dhe kur erë dha përqeva diska tilë, prandaj kërkoj që të në shkrua një marrë vesh e të re me të një tatë pika dhe të ashtuim a fatin e saj. Me këtë, marrë vesh e re do të qetë pas vrases njerëzve nga fis i huza. Pas kësaj, nëse kërkoj që të hakmeret para të që ndodhi, të patën arabët do të jenë në kran ton. Më pas ai u kërkoi kurësheve të mos lejon asnjë nga fisit Huza të dalin nga Mekka. Atë kurësh të mblodhën gjithë pjesëtarët e fisit Huza në shtëpinë e Amr ibn Waqas, ve nuk e dinin që Amr ibn Salimi kishte ikur dhe kishte lëmëruar profetin sallallahu alaihi wasallam. Kështu nisët e Busufjanit për në Medinë. Ky ishte hera e parë për të që vizitonte Medinën, pa gjithë atyre lutrave dhe konflikteve e muslimanate. Mustiman te Medinis, duke mos e ditur se çfarë ka ngjarr, e shehni të habitur. Pse se si kishte mundësi që ai të kishte luftuar kundër tyre deri në atë kohë, tani me Medine, e shehni në Medinë. Me tarritun në Medinë, ai shkoi te shtëpia e vajzës së tij, e ti, Muhabibes, e cila ishte martuar me Profetin sallallahu alejhi Selle. dhe sellem. Vetë Abu Sufjani ishte gëzuar kur ishte marrë vesh se vajza e tij është martuar me Profetin sallallahu alejhi dhe sellem. Umu Habibia, me shkuarin e babait të saj në shtëpi, ishte para një sprove të rëndë, pasi babai dhe burri i saj, Profeti sallallahu alaihi wasallam, kishin qenë në Ar-Ramithsi deri atër. Me të hyrë Abu Sufjan në shtëpinë e Umu Habibes, nuk e gjeti atë brenda, do ul me një shilte. Natko hyn vajza e tij, me cilën nuk kishte takuar që prej 13 vitesh. Pacia ajo fillimisht kishte emigruar në Abisinimin muslimanët, pastaj kishte ardhur në Medinë. Para se të përqafohet me baban e saj, ajo e tërheq shpresën në cilën ishte ulur babai. E Busufiani e pyet: "O vajza ime, a e hojtë se nuk është çilte e mirë apo nuk dëshiron të ulem në të?" Ajo ia ktheu: "E hoqja, por s'i nuk dëshiroj të ulesh në të." "Po përse?" e pyetja Busufiani. U Muhambebi o projet. Kjo është shiltja e të dërguarit të Allahut, edhe ti nuk je i pastër. Më di sa ishte babai i saj, U Muhambebi nuk e shehte si baban e saj, por si një armik që luftonte kundër profetit sallallahu alejhi wasallam dhe muslimanëve. Abu Sufjani mërzitur tha: "Të paske kapluar e keqja pasi ikën nga unë." U Muhambebi ia ktheu: "Jo për Zotin, nuk më ka dhënë asje e keqe." Çikun qerm nhur të dërguarin në Allahut. Duke parë këtë, Abu Sufjani doli nga shtëpia dhe shkoi në xhami të takoi me profetin sallallahu alejhi dhe sellem. Me ta parë nga larg, profeti sallallahu alejhi dhe sellem u tha shokëve të tij: "Tani do të vijë Abu Sufjani, sikur dëshiron të ta përtëri marrëveshën dhe ta shtyj afatin e saj." Mëto u afroi Abu Sufjani, foli O njerës, o Muhammed, un nuk kam qenë në kohën kur unë shkrova mbarveshën e Hudejjis, të cilën e pa ash që është një mbarveshë dobishme. Tani kam ardhur që ta ripërtrejm atë, ta shtyjm afatin e saj. Profeti sallallahu alajhi wasallam e pyeti: "A kjo është ajo që të ka sjellë Abu Sufjan?" Po, ja ktheu ai. Profeti sallallahu alajhi wasallam e pyeti përsëri: "Mos keni vepruar diçka më të mirë?" Zotin arruajt, u përgjitje Bu Sufjani. Athe profetës sallallalli e sallem i tha, O e Bu Sufjani, ne e që ndrymë marveshën së parë, prandaj, nuk kemi përse të ripërtrim, asë përse të ndryshojmë, dhe nuk kemi përse të tregome të pabesë dhe të ashkelim atë, nëse ka diqka të re, ne thuaj. Bu Sufjani u përgjitjë, nuk ka ndodhur asë gjere. Profetës sallallalli e sallem i tha, Êtëherë, ne respektojmë akoma marveshjën par. e parë. Profetë Sallallalli e Sallem e dinte që kur eshet e kishtë në shkelun marveshjën dhe e kishtë në dorë të avrase e Busofjanin dhe më pas të dretojë dretë mekes dhe të vendoste edhe të nën kontrolin e ti. Por, Profetë Sallallalli e Sallem nuk dëshëronë të, të dherë dhe gjatë. I, I gjithë ki dërim, ishte me qëllim që të lërgoj luftën dhe gjatë dherë dhjenë. Profeti sallallahu alaihi wasallam nuk kishte si synim të vrasë njerëz, por të udhëzojë njerëz. Nuk ka njerëj në gjithë historinë e njerëzimit që të jetë keqtrajtuar nga kundërshtarët e tij si Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe kur i ka ardhur rasti për t'u hakmar, i ka falur. Nuk ka njerëj në gjithë historinë e njerëzimit që të ketë këtë lëshmëri aftësisht të paparë në gjitha fushët e jetës, si që kishte Muhammedi sallallahu a.s. Nga që ishte tepër i veçantë, në dërën e gjenetit është shkruar, nuk ka zëtë tjetër vesh një zoti dhe Muhammedi është ropë dhe i tërguar i Allahot. Për këtë, në gjdoven të botës ku ka musliman, dhe saferasin e zanën për të falur, ata mështë, Pas emrit Allahut përmendën dhe emrin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pas e pa që profeti sallallahu alaihi wasallam nuk pranoi të riprodhin marrveshën, Ebu Sufjani shkoi tek Ebu Bekri, t'i cili i tha: "O Ebu Bekër, a mund të që ta bindësh Muhammedin që ta shtyja afatin e marrveshës ose ti mbrosh njerëzit nga lufta?" Të mbrosh njerëzit nga lufta mes Arabëve të asaj kohe ishte fjalë e madhe të silën për të thosht e një njëri me pozit, të gjithë njerëzit duhej ti përmbashin dhe të mos rëftonin. Kjo dhe thosht e që muslimanët dhe koreshët të mos rëftonin. Më bëkri në këtë kohë akoma nuk e din të se koreshët e kishin thujer besën, dhe për të thosht e këtë fjalë të tifus të muslimanët të lashet të madhe. Më gjithat të e bëbekri e tha, ne e që ndrojnë marveshës e parë, pra ndaj nuk kemi p dhe nuk kemi përsi të reguemi të pabesë dhe të ashkelem atë. Unë mbroj atë që mbroni dërguarja laot. Pasje e paqe, edhe me Ebu Bekri nuk e eci, Ebu Sufjani shkojtë të Omer i Mën Hatabi të si li ti tha. Omer, a dhe doje të fitoj e famën e gjithë jetës dhe ti mbrosh njëzit nga lufta? Omer ja këthejo. A nuk gjete dikët tjetërve qmeje? Për Zotin, nëse e nuk do të kisha gjithë tjetër për të luftuar vetë se me milingona me ta do të ju luftoja. Për Zotin, unë gjdo dit e lusa Allahun që marrëveshin e nëshkruar me ju nëse është e fort, ta do vësoj Zotin dhe nëse është e shkelur më zëdharë të Zotin të nëshkruat për sëri. Më pasë bërë Sofjani shkoj tek Uthmani bënafani dhe i tha O Uthman, a pranon që ti mbrosh njëzit nga lufta? Uthmani a ja këtheju Unë mbroj atë që mbroni dërguarja Allahot. Pas u thmanit e busufjani i shkojtek Ali i bën e bitalibi. Aty ishte dhe gruaja e Aliut, fatimeja me dy djemët e tyre. E busufjani i tha Aliut, O Ali, ti e njëri u mëjë afert nga gjaku me mua, a pranon që ti mbrosh njërzit nga lufta? Ali u ja këtheju, Unë mbroj atë që mbroni dërguarja Allahot. Ather e busufjani i shkojtë, judetua Fatimes Oj Fatime, a pranon që ti mbrosh njerëzit nga lufta? Fatimia ia ja ktheu. O Ebusufian, un jam grua, dha ato që merren në këtë çështje janë burrat. Atëherë judetua Fatimes duke i thënë, "Po a pranon që të urdhërosh Hasanin dhe Husajenin, dy fëmijët e tyre të, të vegjël, që ti mbrojnë njerëzit nga lufta?" Fatimia duke qeshur ia ktheu. O Ebusufian, po ata janë fëmijë Këto fjallit është Ebu Sufjani nga i cili kishin frik të gjithë muslimant. Më pas, Ebu Sufjani ju drejtua përseri Alijut dhe i tha, O Ali, unë jam në një halë të madhë, përndaj më këshilo sitve proj. Aliju ja këtheju. Nëse dëshiron të mbrosh njerëzit, unë të këshiloj që të abësh diska të til vetë. Shko në gjami, që ndronë në metë njerëzve dhe thua ju. Këtë në gjami, që ndronë në metë njerëzve dhe thua ju. Unë jam Ebu Sufjani, i pari korejsheve, dhe unë i mbroj njerëzit nga lufta. A me ndo se do të bëjt dobi o Ali, e pyjt Ebu Sufjani. Jo, jakëthe Aliu. A tëherë, përse më këshilon të bëjt diçka tilë, pyjt i përseri. Aliu i tha, pasi nuk kam që të them tjetër. Ebu Sufjani dolin nga shtë bia Aliu dhe shkojnë në gjami. A tje qëndrojnë mes njerëzve dhe thiri. Unë jam Ebu Sufjani i pari koreshëve dhe i mbroj njëzën nga lufta, prandaj, askush të mos sulmoj kënd dhe askush të mos e kthej mbroj qëntime. Profetis sallallallis e lëm e pa dhe i tha, O Ebu Sufjan, ti po e thej këtë, unë nuk thasht gjë, ti thu e që të duash dhe ne të të veprojmë si duam. Me t'i se profetës së Rallal e Selim e dinte se koreshët e kishin shkelu marveshen duke vrar aleatët e muslimanëve në qabe, a i nuk e ofendoj e Busufjanin dhe nuk usol keq me të. Me të këthyrë e Busufjanin mekë, koreshët e rëthuan dhe e pyetër. Qëfar a rritë? E Busufjanin u rëfeu, diqë kështë e ndodhër. Athe ja këthyen, paska luetur me ty Alibën e Bitalibi. A nuk është ali ju ai që kërështë dhjetë vjesë i tha Muhammedit unë të ndihmoj o i dërgori Allahut kurse ne qeshëm e të pas kalu e tërme ty o Ebu Sufjan Ebu Sufjanin djehu që ishte fyër dhe shkoj të kë idhut pranqabës duke qëndrua para tyre tha betohem se nuk do të adhroj zot tjetër veç jush sa të jem gjath pas ju u largu Ebu Sufjani Profeti sallallahu alaihi wasallam shkoi te spia dhe i tha Aishës: "Më përgadit veshjet e luftës. Do të të rregoj diçka, por mos i trego tjetër kujt." Mopat se tregoi gjithçka që kishte ndodhur, dhe se do të nisej për të hyrë në Mekkë. Ishte vetmja që e dinte se për ku do të nisej Profeti sallallahu alaihi wasallam. Askush tjetër deri në këtë kohë nuk e dinte se Korëshët e kishin shkelur marr veshën ose Profeti sallallahu alaihi wasallam po përgatitej për të sulmuar që te dinte vetëm një grua, Aisha radhallahu anha. Kë që ishte vizioni i profetit sallallahu alejhi dhe sellem për këtë. Vet Abu Bekr radhallahu anhu kishte kuptuar se diçka nuk shkonte dhe për këtë shkoi te vajza e tij Aisha. Me të hyr, po, jo. kur e shikon veshjet e luftës së profetit sallallahu alejhi dhe sellem e pyeti, apo e përgatitë të dërgoarën Allahut për luftë? Po, ja kthen ajo. Abu Bekri pyet A dëshironë profetës sër Allah a.s. të luftoj? Po, i tha jo, e bubek krejpy të përsëri, mozë të luftoj me romakët, të regonë Aisha, unë bëzë qesha dhe nuk i kthejva për gjitje. E bubek krejpy të përsëri, apo mos ndoshta do të luftoj me heuazin? Aisha të regonë, unë përsëri bëzë qesha dhe nuk i kthejva për gjitje. Më pas e u bekre e panë fityrë dhe i tha, Apo ka si sënim kureshet? Tregonaisha, unë bësqesha dhe nuk i këtheja përgjitë. Unë bësqesha dhe nuk i këtheja përgjitë. Pasta i uqova dhe u largova. Baba i dolin nga shtëpia i zemruar. Leta kemë parasysh gratë këtë njarje dhe mos t'in zjerin sekretet e burrave të tyre. Mpas profeti sallallahu alejhi dhe sellem del me muslimanëve dhe u thot: "Përgatituni për, për luftë." Ata e pyesën: "Për kë, o dërguari i Allahut?" "Do ta merrni vesh," u tha ai. Nëse profeti sallallahu alejhi dhe sellem do t'u tregonte në Medinë kishte hipokrit, sikurtë në një herë do t'u ajsonin fjalë kurësheve se Muhamedi po niset me ushtrim për në Mekë. Veç kësaj, profeti sallallahu alejhi dhe sellem u bëri thirrje edhe fiseve rreth Medinës që ishin në aleancë me muslimanët, që dalin për luft, po të reguar se ku. Të gjithë, dhe i sa përgadit ishin për luft, një grup nga banorët e Medines shkojnë pranë profetës S.A.R. dhe recitojnë disa vargje në cilat e lefdronin. Vargu i fundit në bjulloj me shprejhen, ku do në qosh, o e dërguar e Allahët. Kure dëgjoj këtë profetës S.A.R. Buzqesh, unë ngritë, dhe nuk u të regoj i gjë. Para së të njësëshin, Profetë sër Allah e sëllëm e thërët e bubekënë dhe Omerin dhe fillon të diskutojnë gjatë. Të regojnë sahabët se Omerin ngritë i zërin dhe thoshtë, oj dërguar i Allahut, ata të nëzorën nga meka, të kanë quajtur magjistar dhe i qmendur. Profetë sër Allah e sëllëm mundohet të qëtësoj Omerin, ku se Omerin kujton të të këqia që kishtë e hequr Profetë Mesa duket profeti sallallahu alejhi dhe sellem përveç Aishës u tregoi edhe Omerit dhe Abu Bekrit. Profeti sallallahu alejhi dhe sellem dërgoi dy informatorë te dritë rrugës që çon për te fisë Hawazin që të tubojnë informata. Të tjerët kur e dgjuan këtë u siguruan që lufta do të jetë me fisin Hawazin. Fisit vazdorin të vinin për të marrë pjesë në luftë me profetin sallallahu alejhi dhe sellem. Kur ai në fisi i aslem Profetis S.A.S. i priti dhe u thoshte Po vjen fisi eslem, ish pëtob të zoti Kur erë dhe fisi gafar, u tha Po vjen fisi gafar, zoti u afal gjunahet Edhe pas dhekje së Profetis S.A.S. pjestarët e këtyre fiseve E kujtonin nëse qëfar u kishtë e në thënë Profetis S.A.S. A i kishtë e zakon që gjithë kusht që vinte I lavdron të të të qka nga vendi ti Me këtë të të të të të të të të të të të të të të të të të Profeti sallallahu alejhi wasallam synonte të bashkojë zemrat e tyre dhe t'u ashtojë dashurinë për Islamin. Khatib ibn Abi Balta, i cili ishte prrezent me Profetin sallallahu alejhi wasallam kur erdhi Amr ibn Salimi dhe e njoftoi se Kureishët e Kishën e Shelumarve schen u dërgojë një letër Kureishëve ku tregonte që Profeti sallallahu alejhi wasallam dhe muslimanët po nisën për të sulmuar Mekën. Na le të shkruan ti. Nga Khatib ibn Abi Balta, drejtuar Ebusefianit të parit e Quraysheve e dërguari i Allahut po përgatit ushtrin për t'i sulmuar. Letrnia ja jep një gruaje që e këshillon ta fsheh mirë atë që ia dërgoi letrën në Sofianit. Në këtë çast zbret Gibril alayhis salam dhe i tregon profetit sallallahu alayhi salam për atë që kishte bërr Khatib ibn Abi Belta. Gibril alayhis salam nuk zbriste vetëm kur mesazhi hynor ose profeti sallallahu alayhi salam ishte në rrezik. Në këtë rast Nëse Qurayshit do e mirnin vesh, do të përgatiteshin për luftë, kurse profeti sallallahu alejhi dhe sellem përpiqej që në Mekë të hynte paqësisht dhe jo me luftë. Në një herë profeti sallallahu alejhi dhe sellem dërgoi Aliun dhe Zubejrin që të vinin pas gruas dhe t'i marrin letrën. Pasi arrin, Aliu i kërkon t'uaja letër. Ajo u aktheu. Betohem në Zotin që nuk ka Zot tjetër, se nuk kam letër. Aliu i tha As Gjibrili dhe as i dërguari Allahot nuk mund të gënjen Pra ndaj, nëzire letrën Por a ju këndër shtoj Atër Aliu i tha Ose dhëtë në aja pështë letrën Ose dhëtë i heqi më robat Atërë ju frikësua dhe nëzori letrën nga gërshetat e saj Me të këthyre Aliu me zuberin Profetis sër Allah a.s. i mblodhin musliman në gjami Pash me ta dhe Khatib ibn Abi Baltah më pas thirri Aliun dhe kërkoi ta lexojë letrën. Aliu e hapi letrën dhe e lexoi. Profeti sallallahu alejhi dhe sellem e mori letrën në dorë dhe u dretua Khatibit. Çfarë është kjo, o Khatib? Ati i u dretua dhe i tha: Mos u nxito, o dërguar i Allahut. Për Zotin unë besoj në Zotin dhe të dërguar në ti. Për Zotin nuk e kam ndryshuar fe-n dhe nuk e kam braktisur atë. Por, këtë e bëra përshkak se unë kam njëri në mekë që të kujdesit për gruan dhe thëmijet e mi të cilët janë akoma atje. Me këtë desha që të ju bëjnë një shërbim koresheve që të kujdesin për familjen time. Omerin, zori shpatën, dhe i tha profetis sër Allah a.s. O i dërguar e Allahut me lejot ja këpus kokën këti hipokriti. Por, profetis sër Allah a.s. ja këtheu. Lera, Omerë mba se Zoti u ka thënë atyre që morën pjesë në beteje në bedrit dhe pronit që të doni se u a kanë falëf. Khatip i bën e bi belta kishtë një logari veprashtë të mira të cilat nërmjecua në këtë moment të vështili për të dhe ju falë gabimi. Profetis salallare selen e kuptoj që një veprimi tjil pre Khatibit ishte si rezultat i dopsimit të besimit dhe jose kishtë braktisur fejnë islami. A i me të vërtet kështë të bërë diska të madhe, por kësë marë në bedrë si kur i a justifikojë dhe u falë për këta. Me këtë rastë, Allahu shpalli a jetet koranore. Oju që besuat, nëse keni dalë prej vend lindis për hirtë luftës për rrugën time, duke kërkuar kënacin time nda jush, mos e zini mikë armikun tim dhe armikun tuaj, duke shprejhën nda i tyre dashuri, ku diet se ata mohuan të vërtetën që u erdhi juve el mumtehina paske sa ndodhi e khatib ibn ebibelta u pendua dhe profeti sallallahu alejhi wasallam vazhdoi ta dërgoi me misione të ndryshme duke pasur parasysh kët ndodhi profeti sallallahu alejhi wasallam u ndaloi gjithëve të dalin nga Medina ku sa ata që donin të hynin në Medinë ishin të lirë Për gjezis për këtë, kështë i caktuar Omer ibn Khattabin. Ushtria që umblodh me këtë rast arindë e në 10.000 luftar, prej tyre ishin 3.000 kalorës. Ishte hera e parë që profetës S.A.S. imblidhe një ushtria t'il. Në bedër, muslimanët kishin qenë vetëm 300, në hutë 700, dhe kur në shkrua marveshe u debijes 1.400 ushtar, vetëm në dy vitët e patjes, numri muslimanëve ishte shumë fishuar. Filëm ishtë Profetë S.A.S. unisë më ushtrinë drejtë fisit Hawazin, në qëllim që askushtë më skutojë si janë nisur për në mekë. Si prijes të ushtrisë, Profetë S.A.S. kështet saktuar halit i bën Velidin, në kralën e gjatë të sajë ebu Ubejde i bën Gjerrahun, në në të majtën Zubejr i bën Avamin, kusë në mes të ushtrisë, flamurin e mbante Saat i bën Ubadhe, gabanorët e Medinës. Në këtë, Sikuru arriste e famën banorëve të Medines, edhe o thoshtri që nuk ju kam haruar. Kër u shtrija rrita a fërsisht 8 km nga fisje Hevazin, Profetës sënë Allah a.s.m. urderoj që të drejtojshin dretmekës. A ju kërkoj luftareve që të udhëtonin më shpet, dhe urderoj një grup të rrinsh që të pastronin rrugën nga në një informator të koreshë. Koreshët endhe nuk dinin gjërë të u shtri së Profetës sënë Allah a.s.m. e cilë eshte një Me të arritër 4.000 e lartë qytetit të mekës, Profetës Sërallahu A.S. urdhëroj u shtrinë që të ndezin zjare. Në këtë ko, e basi, gjagjaj Profetës Sërallahu A.S. pranoni islamin në mekë dhe njëse të emigrojë për në Medin. Kurepa Profetës Sërallahu A.S. u gëzua shumë që kishte pranuar islamin. Kurepa Profetës Sërallahu A.S. u gëzua shumë që kishte pranuar islamin. Abasi i tha profetit sallallahu a.sallem Oj dërguar i Allahut Moskyr në mek dhe e se të shkoj edhe unë edhe të i bin që të dërzohen Dua që të më japësh një shenj tënde Profetit sallallahu a.sallem i dha mushkën e ti Abasi morë mushkën dhe unë nisë për në mek Gjatë rrugës të akoj e Bu Sufjanin i cili ishte nisë për në Medine Me shpres që të bindë profetit sallallahu a.sallem për marveshë duke të qartani që profetit sallallahu leo sellem dhe mesajë i ti kishin triumfuar. Hyre muslimaneve në mekë është argumenti më i mirë që e vërteta do të triumfoj, sa do që të vënohet. Kër Abu Sufjani shikon zjarët e ndezur e pyet shqyruasin e ti, të ku t'janë këtë zjarë? Shqyruasin ti i tha, mund t'je të, të fisit hawazin? Abu Sufjani i tha, Heuazinët janë shumë pak se këto Atëherë janë të fisit huza I tha shëqëruesi Huza janë më pak se këto I tha përsri Ebu Sufjan Në këtë kohë kalon Abasi Gjikse dëgjuar Dhe dhe thot është i dërguar i Allahu të Ebu Sufjan Ebu Sufjan e pyvet A ke pranuar islamin o Abas Abasi akëtheu Ebu Sufjan A i ka me vete 10.000 luftarët armatosrë me të janë fiset arabe dhe kanë ardhur për të marrë mekën O Bu Sufjani te ke në dorë këtë qështje tani nëse hynë në mekën me forëc kër e ishët marrin fund e ja me mua dhe dorëzoj qitetin Mirë i the Bu Sufjani por kam frikë se mos më vrasin pasi kam vrarë shumë për e tyre Në këtë qasë gjenë Ali Iba në Bitalibi të sine kështë dërgua profetisë Sallallalli Sallem Pasabast Kërë të gjithë fjallët e Ebu Sufjanit, Aliu i tha, Moske Fri, ku Ebu Sufjan, kërë të hysh në kambë, thua ju fjallët që i thanë vëlezërit Jusufit, të cilët i thanë, pasha Allahun, është e vërtet, sa Allahu të ka lartësuar në bine, kurse ne vërtet ishim fajtorë. Jusuf 91. Aliu e dinte karakterën e profetit sër Allah, alie osellem, dhe situatë e njënë dhe shumë asaj të Jusufit a.s. me vlezrit e ti. Më pas, Abbas i thot, hip pas me i në mushkë, që dhe të mbroj dhe resë të arrim të profetis sërë Allah a.s. Kur arritën të kampi, Omer i bërë Khattabi përbën të rojë. Me të parë Ebu Sufjanin, a i tha, O Ebu Sufjan, të ka shpëtuar zoti dhe tani, o i pabesë, Ma jep qafën që të pak pus Abasin dërhyre dhe i tha E lërë omer Sa është në mbrojtjën time Omeri i tha Nuk e drejt mbrojtjën e sot O Abas Pasi ju drejtua përsëri Ebu Sufjanit Afroj qafën o Ebu Sufjan Abasi përsëri a kujtoj Se ishte në mbrojtjën e ti Por Omeri Refuzoj përsëri Atëra Abasi i tha Omeri Këtë e bën, pasi aji është nga fisi Beno Abdel Menaf, fisi yn, po të ishte nga Beno Adi, fisi ytë, nuk dhëtë flise kështu. Në këto fjalë, omerit filluan të rjevën lëtë, dhe i tha. Si ma thua këtë mua, o Abbas, titani, sapo këtë pranuar islamin, me këtë atë, unë u gëzoa me këta, më shumë se këtë, Dzejtë zgëzoa nëse do kishte pranuar Islamin babai i im, pasi profeti sallallahu alejhi dhe salam do të gëzohej më shumë me Islamin tënt sesa të babait tim. Me Hur Abbasi dhe Abu Sufjanit e profetit sallallahu alejhi dhe sellem, profeti sallallahu alejhi dhe sellem i usht kuftyrë dhe i tha: "Si u treguat të, të pabesu Abu Sufjan, do të merdhën në Medinë duke u hequr sikur nuk ishte skelet të marrveshës." Abu Sufjani më një herë i tha: Pasha Allahun, është e vërtejë sa Allahu të ka lartësuar në bëne, kurse ne e vërtejt ishin fajtorë. Jusuf, 91. Kurse profetës sër Allah, alësallem, ja këtheju me fjalët e Jusufit. Sot nuk ka qërtim këndër jush, Allahu ju falët e juve. Jusuf, 92. Abas ju drejtu Abu Sufjanë dhe i tha, O Abu Sufjanë, Dërëzojë meken Profetë S.A.S. dërhyre dhe tha Para se dërëzojë meken Adëshmonë e Busofjan Se nuk ka Zotë qeterë vesh një Zotë Dhe se unë jam i dërguari Allahut Busofjan një akëtheu Sa e menë qër jetë ti, o Mohamed Sa dërymë tarë dhe që jenë banë besën Për Zotin Nëse idhë i tanë do të kishen qenë Zota Dëra kishen bërë dobi sot Profetë S.A.S. e pjyti për sëri Dërëzojë meken A dëshmonë se unë jam i dërguar i Allahut? Ebu Sufjani u përgjithë. Për këtë kam akoma dyshime. Abasi i tha, O Ebu Sufjani, thua je edhe shpëtoj kure ishet. Ather Ebu Sufjani tha, dëshmoj se ti e i dërguar i Allahut, por nuk e tha me bindje. Profetës sallallallisallem e kuptoj dhe buzgjish. Me gjitha të e pranoj. Abasi i tha profeti sallallahu alaihi wasallam O i dërguari i Allahut, Ebusufiani është njerëz që ka qejf të mburret, prandaj jepi diçka. Ather profeti i tha, kushdo që hyn në shtëpinë e Ebusufianit, është i siguruar. Ebusufiani i tha, "O Muhammed, shtëpia ime është e ngushtë." Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha, "Edhe ata që hyjnë në Ka'be janë të sigurt." Pasti Ebusufiani i tha, A ju nuk i znë banorët e Mekës, atë profeti tha, kush do që të që e mban derën e shtëpisë të mbyllur, është i siguruar. Me Tunisë Abu Sufjani po në Mekë, profeti sallallahu alejhi dhe sellem i drejtua Abasi dhe i tha: "O Abas, mbaj sonte në çadrën tënde me qëllim që të shoh gjithë ushtrin nesër." Kjo, pasi profeti sallallahu alejhi dhe sellem nuk i qet me Abu Sufjani Abasi e ndoqin nga pas dhe i thiri, o Ebu Sufjan, a ju ndalë dhe i tha, a pabesi është kjo ofisi Benohashim? Jo, i tha Abasi, më frikësove, i tha Ebu Sufjani. Abasi e pyet, ka të shumë të pas ka hyrë fryka o Ebu Sufjan? Ishte Ebu Sufjani a i që kishte frikë në këto momente, Ishte ai që dat 20 viteve i kishte shkaktuar profetit sallallahu alejhi dhe vujtje. Historia e Muhamedit sallallahu alejhi është historia e konfliktit mes drejtës dhe të kotës. E drejta e cila fiton më në fund. Kush lufton për drejtën dhe për paqen, sigurisht që ai do të jetë fituesi. Po nëse e pranojnë në gjëjen siç është dhe nuk përpiqen, do të jetojnë dhe do të vdesin të përbuzur. Kështu Ebu Sufjani qëndronë më Abbasin atë natë lërgë mekes. Në mëngjes, Abbas Abbasin e mërë Ebu Sufjanin dhe qëndronë më një koder duke parë ushtritë muslimani. Profetës Sërallalli Sëllëm e kështëndarë ushtrinë në tabore si paspiseve. Të gjithë etnin sigur të ishin në paradu shtarake. Sa esh që kalonë të një tabor luftarësh, Ebu Sufjani e pjës të Abbasin. Ku shë janë këta u Abbas? Abbasin i thoshtë e. Këta janë nga fisi eslem, këta nga fisi eshtë gjahë e tjerë. Në busufjani habitur i tha, a nuk ka qenë këta armishtë të muslimanave? Kërsa basi u përgjithi, po, për tani kam pranuar islami. Vashduan taborët të ushtarëve të marshojnë dheri sa erdhe një tabor që dalojnë nga tjerët, pasi ushtarët kishin roba me njëri e shile dhe ishin të veshur me vesh e hekuri, të cileve u daloheshin vetëm sytë. Në mes tyre ishte profetis sallallalli oselem Kore pa Ebu Sufjani i tha Abasit Nipi yt ka rritur pështet të madh o Abas Kur sa Abas ja këthej Nuk është pështet o Ebu Sufjan Por është profeci Të atë marshimit të ushtris Sa atë i brubade që mban të flamurin në grezërin e dhe thot Sot është dit e gjakderdjes kur zoti do t'i pështroj kureshët. Kur i dëgjoj profetit sallallalli sallem këtë fjal, i zemruar ja këtheu, jo, jo, sot është dit më shire, sot do t'i nderoj zoti kureshët. Më pas e ndëshkoj sad i bënu baden, duke a mar flamurin dhe jadha gjallit të ti, kajsit. Më t'kaluar e gjithë u shtria, e përsu fjalin njësit për në mekë, ku me të arritur fillon të therrasë për rrugët e saj kush hyn në shtëpinë e Ebu Sofjanit është i siguruar kush hyn në çabe është i siguruar dhe kush hyn në shtëpi dhe e mbyll derën është i siguruar Këto fjalë që i thoshte Ebu Sofjani ishin fjalë të cilat u tregonin gjithë banorëve të Mekës se Qoreshet e kishin humbur autoritetin dhe pushtetin e tyre Duke hyrë Profetis sallallalli sallam dhe musliman në mekë, Profetis sallallalli sallam reciton të vargje nga sure e fetëhë, ne ty të dham një fitore dhe sigurt, e lë fetëhë një. Dheri sa rriti të ka jeti i fundit, Muhammedi është i dërguar i Allahut, e ata që janë me të, pra sahabët, janë të ashë për kunder jo besimtarëve, janë të më shirëshëm dërmet vete, ti ishe ka përulen në ruku, duke rënë me fityrë në tokë, në sejzde, e kërkojnë brej Allahot që të ketë mëshirë dhe kënacin e ti dhe tyre. El Feth 29 Dhe nësa hyrin në rrugët e mekes, Profetës sallallalli e sallem dhe muslimanët qanin, Profetës sallallalli e sallem e pan, që kështë ullur kokën në shenjë modestije dhe Allahot. Aj hynte në mekë si fitimtar dhe i takonte që të hynte kokë lartë duke qen burr por diçka e till nuk i shkonte te të dërguarit Allahut Kur hyjnë në qytet profeti sallallahu alejhi dhe sellem i porosit shokët mos vrisni askënd përveç 10 burrave i crime ibn ebi jahlin safan ibn umeyen hind bint utban abdullah ibn sa'ad ibn ebi sarhi që pasë këtë tashin treguar të pabes Leçin ata tekshin shkelur Marvechnu debies. E ha bisë mëse se rë ka 10 profetit sallallahu alejhi wasalam i fali më pas dhe nuk i vraru përveç njëri prej tyre, te cilin e vrau Zubair ibn Avami. Nga ata që pranon islamin kët ditë ishte edhe babai e Ebu Bekrit, i cili erdhi nga Dal deri te profeti sallallahu alejhi wasalam për të bërë musliman. Kur e pa profetin sallallahu alejhi wasalam i tha Abu Bekrit Përse nuk e le baba në shtëpi dhe këshim shkuar ne të kë aji? Ebu Bekr i tha, aji duhet të vit e ti o e dërguar i Allahut, në pas filloj të qaj. Kërë e pitën se, përse qa, në Ebu Bekr, në tha, do të doja që në vend të babaj tim të ishte Ebu Talibi, gjëgjaj i profetisë Rallali Selim, pas i kjo ta të të gëzon të dërguar në Allahut më shumë. Dukë hyrë, profetës së Rallali sëllëm në qabe recitante. Dhe thuaj, erdhe vërteta e uçduk e kota, vërtet e kota gjithë një ka qenë e shdukër, El Isra 31. Thuaj, erdhe vërteta e kota uçduk pa fillim dhe pak thim, sebe 49. Bilali që ishte torturuar në themelet e qabes, unë gjithë si për saj dhe thire e zanin. Vetë profetis Saralali e Selem unë gjithë në kodrën Safa, në kodrën cilën në kishtë e shpallur haptaz i mesajin e ti për herë të parë dhe thëret. Inëzirë në njerëzit nga shtëpit e tyre. E të mbledur njerëzit u tha, O kure shitë, si me ndoni se do të silem me ju? Ata ju përgjigjen. Ty e një vëllaj mirë i uni dhe gjalli vëllaj tonë të mirë. Profeti sallallahu alejhi wasallam tha: Nuk ka qurtim për ju sot. Zoti ju fal. Shkoni se jeni të lirë. Mopas, profeti sallallahu alejhi wasallam filloi duke bërë me shenjë në dretim të çdo idhulli rreth Ka'bes. Sa ai le drejtonte dorën drejt një idhulli, ai binte për tokë duke u coptuar. Ne mrekulli e tillë edhe në këtë kohë ishte për të treguar njerëzve që Muhamedi sallallahu alejhi wasallam Nuk ishte vetëm politikan dhe komandant u shtarak i aftë, por mbi gjitha a ishte profet i dërguar nga Allah. Profetis sallallalli sallam i thujen të jithit, pasi gjithë njezit tashme i kishin guptuar sa ata nuk ishin zota dhe nuk mund të sinin as dëmë të as dëbi. Të gjithë ishin të ndërgjeshëm sa ata du eshin thujer. Me këtë më sëjmë diska shumë nërënsishme për aktualitetin tonë. Nëse njëzë në shëqerin ku jetëm, nuk janë të gashëm për të apranuar diska të re, ajo nuk mund të imponohet me dhunë dhe forcë, ajo që duhet bërë në një sitat të tilë është që ndryshimi të filloj të vetë njerëzit, duke kultivuar në zemrat e tyre besimin e vërtet. Profetës sallallallit sallem mund të kishtë të thujer idhujt që ditën e partë të profetis, për koreshet të, të kishtë ndërtuar dhe vendosër për sëri. Idhut dhe gjdo fenomen negativ në shoqeri të të bijen vetën pas e shoqeria të ndërdejqësohet në biti qka tjil. Në këtë ko, Ebu Sofjani ishte ullur dhe pyeste me vete. Si të mbledh një ushtri kundër Muhammedit. Treku në Ebu Sofjani, në ato qaste mdjeva një dorë mbisup dhe një zë që më tha. Atëherë të të pështëron të zoti o Ebu Sofjani. Kuru këtheva, parë të dërguar në Zotit dhe i tashë në qastë. Dëshmoj se nuk ka Zot që i tërvesh një Zoti, dhe se ti je i tërguar i Allahot. Dhe risa Bilali thëriste e zanin, Hisham i bën haritë të që bisedon të me Ebu Sofjanin i thotë, shukjer Zotit që bëbaj vdikë, para se dëgjoj qërjen e Bilalit miqave. Bu po Sofjanin i thaë, unë kanë frik të flasë, pasi mundë, ta la mëroi në profetin sallallahu alejhi dhe sellem guralecët. Në atë çast te kalon profeti sallallahu alejhi dhe sellem te i thot Hisham ibn Harith. O Hisham ibn Harith, shtyr zotit që po vaj yt vdiq para se dëgjoi mbi fisnikarin e Bilalit mbi qabe. O Abu Sufyan, nëse do të kishe folur do më kishe mëruar guralecët. Atëra Abu Sufyanu dretuar nga profeti sallallahu alejhi dhe sellem dhe i tha betohem pëse ti je i dërguar i Allahot. Qën nga kjo moment, Ebu Sufjan do të bëhet një nga ushtarët e islamit dhe do të humbë dy syt dhe resa lufton të në luft e muslimanët dhe do të vdes si musliman. Profetis salallahu alai salam takohet dhe mortakun e ti me të cilin trektonte në konë kur ishte Khadija Gjallë, Saat i bën Ebi Saib. Të cilit i thotë, O Saib, ti ke pasur moral dhe edukat të mirë në atë kohë kur nuk ishte musliman te ishe besnik dhe i sinqert ose ai te kërkoi te jesh tani qe je musliman ashtu si ti ishe ather nga gjera qe ndodhen ne kedit erse nje nga kurayshet kishte fshehur nje thik ne rroba dhe ja ofroi profetit sallallahu alejhi salam qe po bonte tavafin per ta vrar. Derisa ai ja ofroi profetit sallallahu alejhi salam ai e ndjeu u kthye drejti dhe i tha Çfarë kërkon të bësh o Fudale? Un po përkujtoj Zotin, i tha. Profeti sallallahu alejhi dhe sellemi tha: "Ke frikë Zotit o Fudale?" Tregon Fudale. Profeti sallallahu alejhi dhe sellem ngriti dorën dhe un kujtoha se do më qelloj. Por ai vendosën në drejtim të zemrës time se duke e fërkuar më thoshte: "Kërkoj Zotin të falë o Fudale." Para se të vendosë dorën bekrarorin tim, ai ishte njëri u më i urryer mbi faqen e tokës për mua. Por me ta hequr dorën, ai u kthye në njeriun më dashur për mua. Në kët rast, Fudale pranon Islamin, aladës si musliman. Të nesër me duke ecur rrugës, Fudale takon një grua me të cilën kishte pasur lidhje haram. Me ta parë, ajo i tha: "O Fudale, e ja të dëfrehemi." Por ai ia kthye: "Të vit të dëfrehem? A ndi ska që ndalon Allahu dhe fe i Islamit?" Nëse do ta kishe parë Muhammedin sallallahu alejhi vesellem dhe shokët e tij ndersa thyenin idhujt, do bindesh se feja e Allahut ka triumfuar, nëse e keqja shkelej me ka Autori tekstit Amr Khaled Lexhoi Chenan Ismaili Ilustrimi artistik Florent Rustemi